Розділ сорок восьмий. Як Селена чекала, Могила кинувся до неї, сподіваючись вдарити мечем в середину палиці та зламати її зброю, але Селена встигла відскочити і меч Могили розсік повітря. Цей час вона іншим кінцем палиці вдарила супротивника в спину. Могила задихався, проте встояв на ногах. Різко повернувшись, він приготувався до нової атаки. Цього разу Селена прийняла удар, нахиливши палицю так, щоб меч стикнувся з його нижньою половиною. Міцне дерево палиці защепило лезо, і тоді Селена стрибнула до супротивника. Могила був, що в палиці є ще й верхня половина, і коли він ударив по нижній, верхня сією силою, в'їхала йому по обличчя могила позадкував назад, але тут на нього вже чекав кулак селени. Від болю в неї занили кісточки пальці. Судячи з хрусткоту, вона зламала могилі ніс, не бажаючи, щоб її забризгали кров'ю, селена швидко відскочила. Могила перетворився на розлютовану тварину, начисто втративши здатність думати. Ах ти ж, погань! прошипив він, знову й кинувся до селени. Вона зустріла його удар тримаючи палицю обома руками. Дерево було міцне, але все ж таки неміцніше за метал. І палецю видав жадібний, схожий на стогін звук. Селена штовхнула могилу й швидко повернулася, ударивши його по голові металевим наконечником. Могила цього разу стояв на ногах, хоч здавалося, він ось-ось звалиться. -ось він важко дихав, витираючи рукавою закривавлений ніс. Очі сердито виблискували, його конопати. обличчя зараз нагадувала звірину морду. Він і поводився, як звір, якому немає чого втрачати Зібравши всі сили, Могила кинувся до неї, цілюючись мечем прямо в серце. Він був надто швидким і розлюченим, і пряме зіткнення не обіцялося нічого доброго. І тоді вона припала до плит веранди. Меч просвистів у неї над головою, і в цей час Селена щосили вдарила могилу по ногам. Він не встиг скрикнути, як уже валявся на підлозі. Селена ногою придавила його руку що стискала меч, а сама схилилася над ним, тримаючи металевий кінець палиці біля його горла. Мене звуть Селена Сардотін, — прошепотіла вона, нахиляючись до вуха Могили. Але це справи не змінює. Я все одно впоруюся з тобою, як би ти на мене не називав, Селеною, Ліліаною або навіть поганю. Усміхаючись, Селена випросталася. Могила очманіло дивився на неї, кров із зламаного носа текла по щоці. Селена дістала з кишені носову хусточку і кинула йому. Це тобі мій прощальний подарунок. Сказала вона, покидаючи веранду. Вийшовши межі кола, Селена повернулася туди, де стояв Шоул. Скільки часу тривав поєдинок? Спитала вона і помітила усмішку нехемії. Хвилини дві. Селена посміхнулася Нехемі, злегка хитнувши палицею, і кивнула капітаною. Вона не втомилася. Я впоралася швидше, ніж Кейн. І могилі дісталося сильніше, ніж Ренальту. – усміхнувся Шаол. – А що це тебе потягло кинути йому хусточку? Селена вже збиралася відповісти, але король підвівся трону і всі замокли. – Вина переможця! – наказав король. Кейна наблизився до столу. Селена не ворухнулася, продовжуючи стояти поряд із Шаолом. Король махнув рукою Кальтені і та взяла срібну тацю з двома чашками. Одну вона подала Кейну, іншу піднесла Селені. Потім Кальтена повернулася до столу і драматично, підвівши руки, сказала – на знак доброї віри та на честь великої богині нехай вино у цих чашах стане вашою жертвою матері, від якої ми всі народилися. Пийте, і нехай буде на вас її благословення, і нехай збільшить вашу силу. Селені захотілося штовхнути її в бік, і хто тільки складав для неї цю дурну промову. Кальтена вклонилася обом претендентам. Селена піднесла чашу до губ, побачивши, як вона п'є, король чомусь усміхнувся. Потім Кальтена взяла в неї порожнілу чашку, підійшла до Кейна, взяла чашку, зробила реверанс і пішла. «Переможи, переможи, переможи! Розправитися з ними якнайшвидше», – твердила Селена. Приготуватися, гарнув король, на мій знак почнете поєдинок. Шалена запитливо подивилася на шоула. Невже її не дозволять хоч трохи відпочити? Дорін здивовано зігнув брову, звертаючись до батька, з німим запитанням. Однак, король нічого не хотів помічати. Кейн виняв меч і криво посміхаючись вийшов на середину кола, де зайняв оборонну позицію. Якби зараз шоу не торкнувся її плеча, селена точно наговорила б йому Гедот. Але він тільки провів рукою по плечу. Селена вперше побачила в його золота в очах тривогу та Надію. Його гробувати обличчя випромінювало силу і саленами Молі залюбувалася знайомими рисами. «Не програй!» – зовсім тихо прошепотів він. Мені зовсім не хочеться супроводжувати тебе назад вендовер. Світ по краям спалахнув туманом. Шоу відійшов з високо піднятою головою, не звертаючи увагу на сліпучу сяві, що походить від короля. Селену здивувало незвичне відчуття, і вона віднесла їх на рахунок випитого вина. Кейн зробив кілька кроків у її напрямку. Широке лезо його меча виблискувала, відбиваючи сонячне світло. Селена глибоко зітхнула і ввійшла до кола. Починайте! прогарчав підкорувач Ерілеї. Селена Заткнула головою, проганяючи туман перед очима. Вона тримала палицю, як меч, і стележила за Кейном. Той почав ходити колами. Їй до доноти був неприємний вигляд його м'язі. Що таке? Думка перед очима не хотіла розсіюватися, Селена стиснула зуб і знову струснула головою. Нехай Кейн і сильніше за неї вона зуміє звернути проти нього його силу. Кейн атакував швидше, ніж вона очікувала. Розуміючи, що меч Кейна може перерубати палицю. Селена намагалася вибрати якомога більш щадливий кут, готуючись відскочити відразу, як почує тріск дерева. Але Кейн ударив надто швидко, не залишивши їй часу для маневру. Лезо глибоко вп'ялося в дерево. У Селени зани Руки. Не давши їй спхаминутися, Кейн висмикнув меч і знову рушив атаку. Селена змушена була відступати, відбиваючи удари металевих наконечником палець, І всьому її тілу відчувався незрозумілий тягар і повільність. Голова поморчилася. невже вона захворіла? Відчуття нудоти теж не зникало. Покликавши на допомогу всю силу та вміння, Селена відірвалася від Кейна. Якщо вона справді захворіла, необхідно закінчити поєдинок якнайшвидше. Нема чого красуватися і хвалитися своїми навичками. Якщо книга не береше, Кейн забрав собі силу усіх убитих претендентів. Не можна без кінця відступати. Так недовго опинишся і за крейдою. Селена перейшла в наступ без стрімкості, спокійно і послідовно. І так само спокійно та послідовно Кейн парирував усі атаки. Жодне зіткнення меча з палиці зрізало все нові нові стружки, що пахнуть лотосом. Її вуха глухли від ударів серця, тріск палець ставав дедалі нестерпнішим, і звідки ця неприємна в'язькість, начебто, вона бореться не на повітрі, а в густому тумані. На якийсь час Селені стало легше, і атаки знову набули швидкості та сили. І все марно. Кейн сміявся її в обличчя, а вона мало не кричала від злості. Кілька разів Селена опинилася в дуже вигідному положенні, щоб під ніжкою перекинути його на підлогу, але незрозуміли причини, її рух втрачали швидкість і спритність. Якщо вона підбиралася до Кейна зовсім близько, для безпосередньої атаки він раптом з усмішкою вислизав, ніби наперед знав її задуми. Вона почувала себе мишею, з якою грає кіт. Поспішати йому нема куди, гра його поки що розважає, а коли набридне, він прикінчить мишу одним ударом лапи. Селена змахнула палицею у повітрі, сподіваючись ударити по незахищеній шиї Кейна. Але він в останній момент перервав удар, відщепивши ще шматок від її зброї. Вона спробувала завдати удар у живіт. Кейн знову вивернувся. «Ти погано почуваєшся?» – уїдливо запитав Кейн, блискаючи білими зубами. «Може це покарання за надмірну цікавість?» Бум! Нижній кінець її палиців вдарив Кейна в бік. Противник скручився і одразу ж Селена додала удар ногою, перекинувши його. Кейн шумно звалився на підлогу. Усміхаючись, вона замахнулася палицею, але мало не завила від судоми, що хопила все тіло. Коли судома пішла, пішли й сили. Удар вийшов гумлявий. Кейн, граючи його відбив, змусивши Селену відступити. Він підвівся і неквапливо обтрусився. В цей час Селена почула сміх, тихий, зловісний жіночий сміх Кальтени. У Селени підкосилися ноги. Вона закусила губу, глибоко вдихнула і глянула туди, де на рівні татіст стояли дві порожні чаші. Ось воно що, їй підмішали в вино поцілунок смерті, отруту, яку під час випробування вона ледве не вважала звичайною водою. Скільки їй влили? Якщо не багато, Неушкодженість рухів уже настала. Втрата сили теж залишилося дочекатися галюцинацій. А якщо картина перестаралася, Селені раптом стало важко утримувати палицю. Кей насувався, і вона ледве встигала відповідати на його ударів. І все таки, яку дозу їй підмішала ця манірна гадина? Палиця тріщала, погрожуючи розколотися. Від її чудового різдвання залишилися лише крихітні острівці. Смертельну дозу її дати не могли, інакше вона вже валялася б мертвою. А такий результат був явно непотрібним тим, хто зневажає Кальтену. Їм потрібно, щоб зберігалася видимість поєдинку. Селеній було все важче зосередитися. Її кидало то в жар, то в холод. Кен раптом перетворився на велетнє завившки згору, а його удари, у поривненню з ними, удар Шаола під час їхніх поєдинків здавалися дичачою забавкою. «Вже втомилася?» – з фальшивою усмішкою спитав Кейн. Я ж казав, що твоє гавкання нічим добрим не закінчиться. Адже він знав, що її поїли, напевно, знав. Селена глухо загарчала і кинулась на нього. Кейн відступив, і посох розсік повітря ще раз і ще. Кейн ударив її кулаком у спину. Підлога стала стрімко наближатися. Селена впала, утнувшись обличчям у плитку веранди. Як сумно. Його тінь нависла над нею, але Селена встигла відповсти, у роті було солоно від крові. Те, що сталося з нею, здавалося немислим. А чому? Адже вони боялися її перемоги. На місці могили я вважав би образою, якщо якесь дівчисько мене перемогло. Прошепотів її Кейн. Її подих почастішав і стало важче. У неї нили розбиті коліна, але села встала і кинулась на нього. З надзвичайною швидкістю, Кейн схопив її за коміркам зола і відкинув. Села тільки дивом устояла на ногах, зупинившись за кілька футів від Кейна. Він знову почав ходити. Кругами, ліниво граючи мечем. Його очі і так темні стали ще темнішими, нагадуючи портали, що вели в інший світ. Він поводився, як хижак, який вирішив досталь награтися з жертвою перш ніж її з жерти. Але перед цим йому хотілося насолодитися кожною миттю. Селена розуміла, її треба встигнути раніше, ніж почнуться галюцинації, недарма. Провидці іноді мали слабкі дози поцілунку смерть, щоб споглядати духів з інших світів. Вона метнулася вперед, змахнувши палицю, дерево вкотре стикнулося з металом. Посох розламався навпіл. Залізний наконечник відлетів до іншого краю веранди, залишивши селену з двома короткими, зовсім марними палицями. У темних очах Кейна променула зловтіха, і майже відразу ж він лівою рукою вдарив селену в плече. Спочатку вона почула хрусткіт і лише потім відчула палаючу біль. Селена скрикнула і стала осідати. Кулак Кейна вивихнув її плече. Тепер улюбленець Перангона нагородив її ударом ногою. Селена відлетіла на кілька кроків, а оскільки і другий удар теж припав у плече, воно з сильним хрускотом стало на місце. Новий вибух болю був ще нестерпніший від попереднього. Навколишній світ втратив ясність контурів. Думки стали в'язкими. Кейн схопив її за комір камзола, маючи намір поставити на ноги. Селена вивернулася, але ослаблі ноги не тримали, і вона знову впала. Вона вже підняла ліву руку, щоб стискати у палиці. Кейн посміхався, відчуваючи швидку перемогу. Поспішати йому не було куди, і він ліниво рушив до своєї жертви. Дорін стиснув зуби. Те, що ділився всередині крадяного кола, було двобоєм лише за назвою. Принц відчув це з першої секунди. Селену ніби підмінили. Вона вже кілька разів могла б завдати переможного удару і завершити поєдинок. Але натомість раптом зупинялася або, гірше за те, відступала. Доріна пробив під, коли він побачив, як Селена дурним способом втратила найблискучішу можливість здолати Кейна. Але зараз то був не поєдинок. Кейна розправлявся із своєю супротивницею. Дорін стиснувся, бачачи, як головоріз перангона вдарив її в плече і вона впала на підлогу. Принц боявся, що його виснажить від видовища цієї бійки. Селена постійно витирала очі, її чоло блищав від поту. Чому все йде не так? Жахливо не так. Дорін відчував, він повинен втрутитися і зупинити бійню. Нехай Селена відпочине, прийде до тями і завтра виступить проти Кейна вже не з палицею, а справжнім мечем. Дорін ледве тримався, щоб не закричати, бачачи, як Селена безуспішно намагається підвестися. Обличчя Шоула стало мертвено-білим і він щось буркотів крізь зуби. Кейн знущався з неї, калічачи не тільки її тіло, а й волю. Я повинен це зупинити, сказав собі Дорін. Кейн змахнув мечем, Селена спробувала відступити, але їй забракло швидкості. Вона скрикнула, коли лезо розпороло камзолову тканину і полоснуло її по стегні. На панталонах розросталася червона пляма, і все ж Селена підвелася. На її обличчі не було нічого, крім нестримної люті. Я мушу їй допомогти. Принцу все ж таки вистачило здорового глузду не втручатися, інакше у короля з'явилися б чудовий привід оголосити Кейна переможцем. І тому Дорін Задихаючись від жаху і відчаю дивився, як Кейн завдає Селені удару в щелепу. У неї підкосилися ноги і вона впала. Коли Селена підняла закривавлене обличчя і подивилася на Кейна, Шаола щось прорвалося. І його почало захльостувати тривога. «Я чекав від тебе більше», – з лузуванням кинув Селені Кейн. Вона стояла навпочемки, все ще стискаючи в руках непотрібний уламок палиці і шумно дихала ротом з нижньої губи, Труменіла кров. Кейн роздивлявся й обличчя, ніби читав там невидимі знаки і чув слова, недоступні Шаолу. А що сказав би твій любимий батько, якби побачив свою нікчемну донечку? В очах селений майну чи то страх, чи то збентеження. «Заткни свою пащу», – огризнулася вона, тремтячим голосом вимовляючи кожне слово. Але Кейн продовжував дивитися на неї, і його усмішка ставала все ширшою. «А це все звідти тягнеться. Ти побудувала на цьому мур». І заспокоїлася, а воно лізе з-під стіни. Я це добре бачу. Що таке він каже, думав Шаул. Він важко стримувався, щоб не кинутися всередину кола і не вчепитися кейну в горло. А трімфуючи, Кейн підняв меч і неквапливо провів пальцем по кромці леза, витираючи сліди крові, її крові. Розкажи, як тобі було прокинутися між батьками, коли обидва вони лежали холодненькі, а ти вся в їхній крові. Злякалася. Заткни свою пащу, знову сказала Селена, драпаючи пальцями підлогу. Її обличчя перекосилося від гніву та болю, тілесного та душевного. Є рани, які не загоюються, а лише покриваються кіркою. Схоже, Кейну вдалося здерти кірку. "Мамочка твоя була зовсім ще молода, навіть гарна", не вгамовувався Кейн. "Заткнися, вона спробувала підвестися, але покалічена нога не дозволила. Селена суворо хапала ротом повітря. Звідки Кейн міг знати такі подробиці про її минуле? Серце Шаола шаленобилося, але Селені він зараз нічим допомогти не міг. Зі стоном, який прорвався навіть крізь вітер, вона таки піднялася на ноги. Біль перелився в лють і Селена кинулася на меч Кейна, розмахуючи уламком палиці. «Добре», – підхватив Кейн, струмляючи меч у дерево, але мало. З тими словами він відштовхнув Селену. Спотикаючись, вона позаткувала. Кейн ногою вдарив її по ребрам. Удар був настільки сильним, що Селена злетіла в повітря. Шол не пам'ятав, щоб хтось падав з таким оголухливим гуркотом. Вдарившись об плитки веранда, Селена кілька разів перекинулась. Можливо, її понесло б далі, якби на дорозі не опинилася годинникова вежа. Селена вдарилась головою об чорний мармур. Шоулс стискав зуби, щоб не волати на все горло. Йому залишилося лише дивитися, як Кейн знищує Селену частинами, але чому цей поєдинок майже одразу перетворився на бійню? Тремтячи всім тілом, Селена піднялася на коліна. Однією рукою вона трималася за бік. Її рука, яка раніше стискала уламок палиці на хемії, ніби він був скелою посеред бурхливого моря. Нема нічого противнішого смаку власної крові. Ця думка майнула Селені, коли Кейн знову схопив її і поволок по підлозі. Вона не намагалася відбиватися, Кейну зараз надавалася чудова можливість будь-якої миті виставити меч до її серця і закінчити поєдинок. Але це був не поєдинок Астрата. Ніхто не робить жодних спроб втрутитися і припинити повільне вбивство Селени. Вони боялися, що за повної сили вона переможе Кейна і тому опоїли її. Це було нечесно, але кого в королівському оточенні турбує чесність. Сонце сліпило очі. Подолавши біль, селена здивувалася, намагаючись вирватися з хватки Кейна. А довкола перешіптувалися і пересміювалися глядачі. Ще пак такого видовища ніхто з них не чекав. Потім усе загородило підборіддя Кейна. Кейн ривко підняв її на ноги і буквально вп'яв холодний гладкий мармур. Перший удар прийняло її обличчя. Селену огорнула знайома темрява. Голова розколювалася від болю, але крик завмер у Селени на губах, коли вона розплющила очі і побачила перед собою мерця. То був чоловік, блідий, що наполовину згнив. Його очі горіли червоним вогнем. Скручений палець вказував на неї. Гострі зуби мерця були настільки довгими, що стирчали з рота. Куди зник світ? Мабуть, у неї почалися галюцинації. Потім її засліпив спалах свічки. Кейн знову кудись її тягнув. Ні, не кудись, а до кредяного кола. Чиясь стінь загордила сонце, все скінчено. Вона або помре прямо тут, або буде відправлена до ендовера. Все скінчено. Вона програла. Селена побачила пару чорних чобіт. Хтось сів над нею на почепки. Вставай, прошепотів Шоул. Вона не наважилася глянути йому в обличчя. Все скінчено. Кейн почав реготати. Він ходив уздовж крадяного кола, і кожен крок молотом віддавався в неї в голові. На цьому твої дивовижні здібності скінчилися, крикнув він, перечуваючи швидку перемогу. Селено затрясло. Навколишній світ знову заволокло туманом і в темряві, що насувалося, зазвучали голоси Ставай, повторив Шаол, голосніше і вимогливіше. Селена тупо дивилася на крайдову лінію, що позначала кордони арени. Все, що сказав Кейн, звідки він міг це знати, значить, він це побачив в її очах. А якщо він знає про її минула, Селена схлипнула, ненавидячи себе за слабкість. Але її було не стримати сліз, і вони полилися, змиваючи кров з обличчя і капаючи на підлогу. Все скінчено. Селену. З незвичною ніжністю промогу Шоул. Вона побачила його пальці біля тостої крадяної вежі. Селену. Пошепки повторив він, і в цьому шепоті спилися біль і надія. Його простягнута рука і надія – обіцянка чогось кращого, що чекає її з іншого боку крадяної вежі. Все, що в неї залишилося. Селена поворухнулася і від болю в очах одразу посипалися іскри, але вона простягнула руку назустріч його руці. Тепер їхній долоні розділяла лише товста смуга крейди. Подивившись на Шаола, Селена побачила, що його обличчя подете сріблястим серпанком. «Вставай!» – знову вимагав він. Його обличчя тільки воно... Зараз мало для неї якийсь сенс. Селена хотіла підвестися, і її тіло відразу ж відгукувалося хвилею болю, змушуючи лягти. Вона схлипувала від свого безсилля, але продовжила дивитися золота карі очі шаула. Його щільно зімкнуті губи прошепотіли Вставай! Селена відсунула руку від крайдової межі, ведучи долонею по мерзлих плитах. Кожен рух сплеск болю. Перша спроба стати закінчилася нічим. Її підвело покалічне плече. Тоді селена підсунула здорову ногу під себе, встаючи, вона почула кроки Кейна, що наближалася і побачила широкі розплющення очі Шаола. Кейн схопив її і знову штовхнув на мармур годинникової вежі. Навколишній світ кілька разів змінив свої барви. Селена встигла прикриті очі долонею, і основний удар припав на її пальці. Коли вона знову розплющила очі, все довкола змінилося. Темрява. У глибині душі Селена знала, це не просто галюцинації, спричинені зіллям. Світ, який вона зараз бачить, існує за завісою, що розділяла її світ і цей. Підмішана кальтеною трута прибрала завісу. Перед нею застигли дві істоти. Те, що було ліворуч, мало крила. І посміхалося зовсім як. Селена встигла навіть скрикнути. Демон змахнув крилами, придавивши її до землі і струмив у неї пазурі. Вона звивалася всім тілом. Куди зник звичний світ? Де вона тепер? А мешканців цього світу ставало дедалі більше. Мерці, демони, чудовиська – всі прагнули її. Вони називали її на ім'я. Більшість їх була з крилами, а своїх безкрилих побратимів вони переносили своїх кіхтистих лапах. Всім їм не терпілося, якнайшвидше, віднести її у свій світ. Вартова вежа служила порталом, який зараз був відкритий навстіж, а там, там вони її поглинуть і швидше за все переберуть на шматки її тіло. У житті селени були й миті жаху, але такого жаху, невсяжного і безнадійного, вона ще не відчувала. Прикривши голову руками, вона відбувалась як могла. І все-таки куди зник звичний світ. І куду отрути підмішала їй ця курва. Напевно, таки смертельну, смертельно, але так, щоб смерть не була миттєвою. Однак села не збиралася здаватися. Жах змінився злістю і готовністю трощити все на своєму шляху. Вона змахнула вільною рукою і вдарила по примарному обличчю з двома палаючими вугликами замість очей. Темрява розсілася і Селена побачила посміхаючу фізіономію Кейна. Над його головою сяїлось сонце, скільки вона протримається перш ніж накриє її нової хвилі видіння. Кейн потягся до горла, Селена відсахнулася, і йому вдалося охопити лише її ямуле. Ланцюжок під його пальцями розірвався, наче тонка нитка і око Еліани зіскознуло з її шиї. Сонце померкло, її розумом знову керувала отрута. Селену оточували десятки та сотні мерців, чомусь серед них була й похмурка, Кейна. Він підняв руку і зсилий жбурну Амулет. Мерці прийшли по неї. Розділ 49. Дорін із жахом дивився на Селену. Вона звивалася усім тілом, боручись не з Кейном, а з якимось невидимим супротивником. Що відбувається? Знову і знову подумки запитував себе Дорін. Принц уже не сумнівався в тому, що Селена підмішали в вино якусь труд, але не менше, ніж поведінка селени, його дивувала поведінка Кейна. Той стояв і посміхався. Може, учасники поєдинку справді бачили щось недоступніше усім іншим. Селена пронизливо закричала, і в Доріна все стислося всередині. Він сказав шаолу, побачивши, що той підводиться зі свого місця. Зупини цю бійню. Але Шоол дивився, як Селена катається по підлозі і його обличчя було зовсім блідим. Селена била і ляскала повітря. Кей нахилився над нею і з розмаху ударив по губам. Хлинула кров. Це гидке видовище триватиме, поки король не накаже його припинити, або поки Селена після чергового удару Кейна не знепритомніє. Або ж, але трагічність того, що відбувається, не зупинила принцу розум. Він ще раз нагадав собі, будь-яке втручання, навіть спроба сказати, що подане Селені вино було отруйне, дасть протилежний результат. Селені відразу оголосять порушення правил, а перемога дістанеться Кейну. Селена прагнула відповзти подалі від Кейна, з її напіввідкритого рота на плитки, Капала слина переміж із кров'ю. Поруч із Доріном хтось стояв. Обернувшись, він побачив нехемію. Принцеса вимовила кілька алоївських слів і пройшла далі до кола. Її пальці майже повністю закриті складками плаща, швидко рухалися, роблячи повітря якісь знаки. Кейн, мов... Мисливець став підкрадатися до зблідлої, забрудненої власної крові Селени. Вона важко дихала і дивилася невідомо куди, не помічаючи ні крайдового кола, ні глядачів. Вона чекала на Кейна, чекала, поки він підійде, щоб убити її. Селені не вистачало повітря, їй було ніяк не вибратися з галюцинацій у звичний світ. А тут її оточили мерці. Вони чекали, поблизу стояв схожий на привида Кейн і теж чекав. Очі, що горять єдине, що залишилося в ньому від колишнього кейна. Темрява коливалася навколо нього, наче Клапті на вітрі. Скоро й життя обірветься. Світло і темрява, життя або смерть. А до чого належу я? Ця думка струснула її так сильно, що руки села почали шукати будь-яку відповідну зброю, яка б пригодилася в битві з Кейном. Ні, так просто покірно вона не загине. Вона знайде спосіб, обов'язково знайде якийсь спосіб залишитися живою. Я не боятимуся. Ті слова вона щоразу шепотіла в ендовері, мов молитву. Але яка користь від них тут до села підлетів демон? З її горла вирвався крик. Це не був крик жаху чи розпачу, то були змагання. Заклик допомоги. Демон відлетів, наче і крик налякав його. Кейн звелів демону наблизитися. А потім сталося щось дуже дивне. Навколо шумом почали віднятися двері: дерев'яні, залізні і зовсім незвичайні двері, виготовлені з повітря і з магії. Невідомо звідки з'явилася Еліана, одягнена в золотисте сяйво. Волосся стародавньої королеві відблискувало як хвіст комети в небі над Ерілеєю. Кейн, посміхаючись, підійшов до простертої селени і підняв меч теличись у серце. Аліана змахнула рукою, і золотистий вихор розкидав мерців, змусивши Кейна опустити меч. Слідом за вихором налетів справжній вітер. Він збив Кейна з ніг, падаючи Кейн опустив меч, і той з дзвоном упав на іншому кінці веранди. Але Селена, замкнена в цьому темному жахливому світі, бачила лише, як Еліана відскочила до Кейна і перекинула його на землю. Мерці кинулися в атаку, але було пізно. Навколо Еліани з'явився золотистий захисний кокон. Мерці позадкували назад. А над дверан та головними глядачами парував справжній ураган, що при безхмарному небі було більш ніж дивно. Люди закривалися плащами та просто руками, гадаючи про причини появи шаленого вітру. Демони з оглушшливим ревом кинулися до Еліани. Зловисно посміхаючись, вона змахнула мечем, і один із демонів знайшов свою смерть. Він упав Обливаючись густою чорною кров'ю, Еліана кидала їм виклик, пропонуючи сміливцям їхнього племені випробувати на своїх шкурах усю силу її гніву. У селени заплющилися очі. Пересилувши себе, вона дивилася на корону, що вінчала голову Еліани, корона повністю складалася із зірок. Срібна зброя королеви світилася як маяк, розганяючи пітьму. Демони злякано заволали. Еліана простягла руку, з її пальців вирвалося золото світло і спорудило стіну між демонами, мерцями та селеною. Стародавня королева схилилася на неї, взявши обличчя у своїй долоні. Я не можу тебе захистити сказала Еліана. під її шкіри виходило сяйво. Обличчя Еліани теж стало іншим, суворішим і прекраснішим. Нині вона була схожа на жінку народу Фе. І силу свою передати тобі я не можу. Продовжувала Еліана, піднявши пальці над чолом Селени. Але я можу вивести отруту з твого тіла. Кейн намагався стати на ноги. Вітер хвистав по ньому з усіх боків, змушуючи лежати. Черговий порив вітру погнав поселені залізний наконечник від палиці. Вона вже зраділа, але наконечник тиснув у щербату плитку і завмер за кілька футів. Еліана торкнулася і чола. "Візьми", сказала вона, показуючи на ламок палиці. Селена напружила сили, прагнучи дотягнутися до уламку. В очах в неї з'явилися заливалися сонцем веранда, то непроглядна темрява. Кожен рух відгукувався диким болем у плечі, нарешті їй вдалося схопити обструганий мечем уламок палиці. Подекуди на ньому ще залишилося сліди різблення. «Коли отрута вийде з тіла, ти не побачиш ні мене, ні демонів», – сказала Еліана, позначаючи якісь знаки на лобі Селени. Кейн потягнувся за мечем, дивлячись на короля. Король кивнув головою. Еліана тримала обличчя Селени у своїх руках. «Не бійся». По-другий бік золотистої стіни, мов голодні щенята, скигли, мерці, вимовляючи – Ім'я Селени, а потім Кейн разом із темною істотою, що жила всередині його, легко пройшов крістіну, і вона повністю впала. Жалюгідні фокуси, ваша величність, Посміхаючись, сказав він Еліані. Дуже жалюгідні. Аліана схопилася на ноги, перегородивши йому шлях до селени. Навколо Кейна закрутилися тіні. Його очі спалахнули, дивлячись на Селену, він сказав: Я знаю, що ви обидві тут. Ви учасниці однієї давньої, але незакінченої гри. Мої друзі розповіли мені про це, додав Кейн, киваючи на мерців. Забирайся, наказала йому Еліана, накресливши повітрі знак. з під її пальців вирвалося блакитне світло. Кейн завив, а світло стрічка почало оперізувати його тіло. Потім воно зникло. Мерці залишилися, Еліана теж. Вони кинулися були в атаку, але давня королева прикрилася золотистим щитом, бормочучи щось крізь стиснуті зуби. Потім вона опустилася навколішки і обхопила плечі селени. Отрута майже повністю пішла з твого тіла. Навколишній світ повністю просвітлішав. З'явилися плями сонячного світла. Селена кинула головою, страх та розпач змінився болем. Тіло стало відчувати зимовий холод, нестерпно боліли ноги і липке тепло застигаючи крові. Чому тут Еліана? І що за дивні рухи робить Нехемія, стоячи біля межі крейдяного кола? «Вставай!» – сказала Єліана. Королева ставала дедалі прозорішою, вона прибрала руки щик селени і в небі спалахнуло біле світло. Отрута повністю залишила поранене тіло асасина. Противник підійшов до пошкодженої селени, колишній кейн із плоті та крові, біль. Все тіло селени складалося з болю. Відчайдушно боліла голова, плече, рука та ще… Вставай, прошепотіла Еліана і зникла. Навколо знову був звичний світ, і в цьому світі зовсім поруч був Кейн без жодного ореолу тіней. Сина стиснула в руці, понівечений уламок палиці, й зір пораснився, тремтячи і стискаючи зуби, селена встала.